Det här reportaget börjar med att vi får en perm skickad till oss på redaktionen. Det är en välordnad blå perm, tolv flikar och en tydlig innehållsförteckning, ett förord och flera bilagor. Den beskriver en indisk familj som kom till Sverige för tre år sedan. Pappan jobbar på ett internationellt it-företag och när han fick möjlighet att jobba utomlands valde han och hans fru Sverige en anledning var att Sveriges goda barnomsorg skulle ge deras son en bra miljö att växa upp i. När jag läser i pärmen förstår jag snabbt att den bilden för den här familjen snart skulle komma och krossas. Jag går hem. Mr. Vijay. He Indian uh, Från Indian Embassy? vi kan börja. Um, Så so tell me a little bit where vi är nu. Vi är right now in halunda centrum. And uh, uh, it's in Stockholm. And we are heading to vars. My home. Pappan i familjen heter Vibhakar. Vi möts i Hallunda centrum, en förort i Stockholm. Idag är han ensam kvar i Sverige. Hans fru och son är tillbaka i Indien. Och han vill gärna berätta varför. Så so jag like more light on och like uh, uh, What the worst thing could have happened to a person. Vi går genom gallerian och är ut i regnet mot Vibhakars lägenhet. När han och hans fru, Nisha, flyttat till Sverige satte de våren 2011 sin tvåårige son i en privat internationell förskola i Stockholm. Vi kan start från the beginning det it makes yeah. sense. Sonen heter Axas men kallas för Mumble efter en pingvin i en tecknad film. Actually my son started kicking off when she was watching that movie so we thought let's let's have his name as Mumble if it's a boy. Ja yeah, and then Mumble popped up. Hemma pratar familjen hindi, yeah, men right. i skolan skulle mambel lära sig engelska och lite svenska. Vi ska börja med föräldrarnas version av vad som hände ett halvår senare den 18 oktober förra året. Då bodde de tillsammans i en stor lägenhet i Huddinge. Around 1:30 in the afternoon, one o'clock or 130 in the afternoon, and I received a call from Hudinge Commun. Uh, Hudinge Social Office that your son is in hospital. Den här dagen får vi backar ett telefonsamtal från socialtjänsten om att hans son har tagits till sjukhus för en undersökning. Han undrar varför men får bara till svar att han och hans fru ska komma till socialkontoret i Huddinge senare på eftermiddagen. De sa "You please come at 3 o'clock with your wife." To our in och han ska inte åka till förskolan, säger de. And don't go to the Men eftersom Vibhackar inte tycker han får något svar på vad som hänt- åker han dit ändå. If I have to find by han får då se sin son ledas ut av en polis och ytterligare en kvinna. Och jag att min son kommer ut av skolan- With lady and with lady. När fadern sedan ska hämta sonen så meddelar skolpersonalen att sonen eh, har, har blivit omhändertaget då, och att eh, det har gjorts en polisanmälan gentemot föräldrarna för misshandel i hemmet. Det här är familjens ombud, Ignacio Vita. Eftersom han representerade familjen i den process som följde och drev deras version så låter jag honom översätta och fylla i pappans berättelse här också. Vad är det för skador vi pratar om? Det är olika former av blåmärken runt om, äh, sträck, oh, ja måste nästan kolla exakt vad det är för skador. Men, men, men det, är, det är i alla fall blåmärken på, på, på hans kropp som, äh, som inte är ringa så att säga, utan som, som är, det är, det är allvarliga skador. Jag har den faktiskt här. Mm. Det är förskolan som hört av sig till socialtjänsten. Det är de enligt lag skyldiga att göra om de tror att ett barn far illa i hemmet. Mambel undersöks av en läkare samma dag som han omhändertas och uppvisar då flera blåmärken i olika storlek. På magen, sidan, ryggen och ena låret. Läkaren konstaterar att de här inte kan uppkommit under spontan lek. Tvärtom skriver han i rättsintyget inger dessa blåmärken misstanke om att barnet tillfogat skadorna genom våld av annan person och det är osannolikt att det är ett jämnårigt barn som gjort det här. Föräldrarna anhålls och placeras omgående i arresten där de hålls i tre dagar. And this was a most for me that the de förstår inte riktigt vad som händer. De blir sedan kallade till polisförhör Eh, och sonen blir ju också utsatt för ett polisförhör då. Eh, och i det polisförhöret säger sonen ingenting som, som indikerar något form av, av våld från, från, från föräldrarnas sida. Men eh, det här barnet omhändertas och eh, socialtjänsten inleder en utredning där man utreder familjen. Mambeltvång som tas enligt sjätte paragrafen i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och placeras i ett jourhem samma dag. Det kan socialtjänsten göra när situationen runt ett barn är extra allvarlig och akut. Lagen är till för att barn som råkar illa ut snabbt ska få det skydd de behöver. Efter ett omedelbart omhändertagande har socialtjänsten fyra veckor på sig att utreda om barnet är i så pass stort behov av skydd att det måste placeras ifrån sina föräldrar under längre tid. Ja, välkomna. Under den här tiden så ska vi prata mer utifrån Uh, utifrån en, en uh, utredningsmall, en, en speciell tri triangel. Det vi hör här i bakgrunden är det första av fyra utredningssamtal- som Vibhackar och Nisha har med socialtjänstens utredare. Familjen spelar in alla möten. För säkerhets skull, så ingen senare ska kunna påstå något som inte stämmer- berättar Vibhackar. Det har nu gått en vecka sedan Mamble blev omhändertagen. Under den här tiden har föräldrarna inte fått träffa sin son- i just why one week to have the first Under det här första mötet säger föräldrarna att det i själva verket är de som upptäckt blåmärken på sonens kropp redan innan sommaren och påtalat det här för förskolan. Bett om hålla lite extra koll på sonen om det nu är så att han ramlar och slår sig eller om några andra barn kanske slår honom. Senare under hösten har de flera gånger påpekat nya, mindre märken för förskolan och bett om sig efter honom ordentligt. Uh, and, uh, so please check, please Hur vet man att det är så? Är det ord mot ord här? Ja, det är det. Det är ord mot ord. Familjens ombud, Ignacio Vita. Det finns ju inga, eh, ingen dokumentation om det. Utan Där, där har vi bara föräldrarnas liksom uppfattningar. Och, och det går ju inte att säga någonting om. Och där har personal inte tillstått att så är fallet heller? Nej, de förnekar ju att det är på det sättet. Nej, den här versionen delas inte av förskolan. De säger att det var de som upptäckte blåmärkena. Att de visat blåmärkena för mamman- som inte verkade bry sig- och att det var därför de ringde socialtjänsten. I det här fallet läggs polisutredningen- mot föräldrarna ner. Brott kan inte styrkas. Men bara för att det inte går att bevisa- att föräldrarna slagit sin son- Betyder inte det att det går att utesluta att Mumble råkar illa ut i hemmet? Socialtjänstens uppgift är att skydda barn. Och då måste de vara helt säkra på att det inte finns någon risk med att återförena familjen. Vibhakkar och Nisha fortsätter hävda att skadorna på ett eller annat sätt måste ha uppkommit på förskolan. Om det enligt läkaren inte kan vara ett jämnårigt barn kanske det kan vara ett äldre barn, en olycka eller rent av lärarna. Jag är så och om de har... Done it in school, then they have to be De frågar om socialtjänsten kommer göra någon närmare kontroll av förskolan men får till svar att det är inte är socialtjänstens sak att granska dem. Det gör andra myndigheter. Dessutom ligger förskolan i en annan kommun. That, that rules about the De frågar också om det finns något annat än själva blåmärkena som talar för att det är fråga om misshandel i hemmet. Men det, svarar utredarna, finns det inte. Vi ska tillbaka till den blå pärmen. Den spelar en ganska viktig roll i den här berättelsen. Man kan säga att det är lite av en parallell utredning till socialtjänstens utredning. Det är två vänner till föräldrarna, en jurist och en journalist, som så snart de fått höra vad som hänt börjar samla in information som talar till föräldrarnas fördel. De sammanställer uttalanden från vänner och kollegor, som alla vittnar om bra och kärleksfulla familjeförhållanden, och som berättar att föräldrarna faktiskt tagit upp och pratat om sonens blåmärken med dem innan allt det här hände. Här finns också mejl som visar att föräldrarna sökt två andra förskolor åt sin son flera månader innan de händertagandet. Det här ska ge stöd åt det som familjen säger att de börjar tvivla på förskolan efter att ingen reagerat på de blåmärken som de påtalat. One of my friend is a journalist and uh, he was investigation on our behalf och de tar också fram information om själva förskolan. And he found that the school has a very bad uh, reputation and record and one of their unit has been shut down because they were not adhering to the to the rules and regulations. Och den här filialen där, där den här pojken var placerad har ju blivit utsatt för ett antal inspektioner av, av utbildningsförvaltningen där man har kommit fram till att de har påtagliga missförhållanden. Både när det gäller personaltätthet, när det gäller utbildning av personal och när det gäller också barnsäkerhet. Alla de här uppgifterna sorterar familjen in i sin perm och den vill de sedan lämna över till socialtjänstens utredare. Dokuments. Det vi det är confirmations of that they det mötet så var ju då eh, socialtjänstens två utredare där. Eh, båda föräldrarna och jag. Och det var vid det här mötet som jag var närvarande och skulle då lämna över. Det här. Mm. Eh, och, och där, där när man nej då. Vi förklarade att, att vi är medvetna om att, om att socialtjänsten inte utreder skolan men eh, den här pojken har, har, har varit på en skola som har stora problem med barnsäkerhet och därför finner vi det högst angeläget och relevant att ni tar del av den här informationen. Men vi fick inte ihör för det, utan vi fick gå hem med parmen i våra händer. Han förklarade Han sa att vi inte det. Vi behöver bara investigation. Här kan det kanske vara bra att förklara lite mer om hur processen kring omhändertaganden fungerar. I utredningen som socialtjänsten gör skriver de en rekommendation om hur de tycker man ska gå vidare. Om barnet behöver hållas ifrån sina föräldrar under ännu längre tid eller om det är riskfritt att skicka hem barnet. Den här rekommendationen skickar de sen in till kommunens socialnämnd och det är ledamöterna där som sen beslutar hur man ska gå vidare. Socialtjänstens utredning är alltså ett viktigt underlag för de som bestämmer. Det var därför Vibhaka och Nisha var så angelägna om att få med sina egna kompletteringar i utredningen. –Hej! –Hallå, hej! –Tack, Mikael! Hej. Anna. –Trevligt! Om du som är säger att ja, det är viktigt för mig att ni tittar på det här för det här har verkligen relevans, då är det svårt för myndigheter att säga att, att nej, den bedömningen gör inte vi. Vi hör Anna Kaldal. Hon är jurist och forskar i frågor som rör barn i rättssystemet. Hon har bland annat skrivit en avhandling om riskbedömningar i just LVU-fall. Att få lämna in information som man tycker talar till sin egen fördel, det är en absolut rättighet, säger hon. Där man, kan, måste man ställa höga krav på en offentlig myndighet. Och det handlar ju om att det är, myndigheten har ett ansvar självklart för att skydda barnet men också att skydda barnet från en onödig separation som det blir om det är en, visar sig vara grundlöst. Det kan fortfarande vara en väldigt svår avvägning men då är det åtminstone det, Trygger det att, att utredningsmässigt så har vi tagit in den information som, som finns tillgänglig. Anna Kaldahl vill inte uttala sig i det här specifika fallet- men säger att det är viktigt att utredarna tar hänsyn till- om det kan finnas alternativa förklaringar till var skadorna har uppstått. Och är det då så att det finns kritik riktad mot någon viss verksamhet- så innebär inte det att det här barnet måste få ett illa i den verksamheten. Men det kan vara ett instrument för dig som utredare att göra en mer fördjupad utredning- Kaliber kontaktar flera före detta lärare på förskolan och föräldrar som tidigare haft sina barn där. Alla beskriver hur skolans olika filialer missköts. En av filialerna har redan stängts ner efter att de inte åtgärdat allvarliga brister. Vi begär också ut och går igenom allt material som utbildningsförvaltningen har om förskolan där vill gick. Inför hösten när han omhändertogs hade förskolan i ett och ett halvt år haft skarp kritik riktad mot sig för bland annat brister i kvalitet och säkerhet. I stort sett hela personalstyrkan hade under de senaste två åren byts ut varje år. Det fanns både för få lärare och för få förskolutbildade lärare. Varje anställd skulle ensam ta hand om närmare sju barn. En sån låg personaltäthet innebär enligt utbildningsförvaltningens tillsynsrapport att verksamheten kan få svårigheter med att upprätthålla barnsäkerhet. Denna risk bedöms som ett missförhållande. Det är klart att det är ett väldigt allvarligt problem. Christer Blomqvist är tillsynschef på utbildningsförvaltningen i Stockholm. När det gäller personaltätheten så handlar det ju dels om naturligtvis att även den då kan påverka den pedagogiska kvaliteten och lärandet negativt. Men det kan ju också naturligtvis påverka barnens säkerhet negativt så att man har svårare att ha en god tillsyn över barnen. Redan i januari 2010 hade utbildningsförvaltningen varit på besök på förskolan och riktat den här kritiken och krävt att de rättar till bristerna. Ingenting görs, så några månader senare skickar de en påminnelse. Men inget händer då heller. Under början av 2011 kommer det sedan in klagomål från föräldrar som har barn på skolan. Så utbildningsförvaltningen gör två oanmälda inspektioner: en i januari och en i mars. Då har ju inspektörerna i uppdrag då att kontrollera om förskolan har korrigerat bristerna och rättat till dem. Och då hade de ju inte det. Så bristerna kvarstod ju. Från, bristerna från maj 2010 kvarstod ju. Föräldrarna som hört av sig till utbildningsförvaltningen berättar om hur barn lyckats smita ut ur byggnaden– –för att ytterdönn lämnats öppen. Om barn som slår och sparkar varann helt utan uppsyn av någon personal– ett barn fick sitta ensam på en stol i 20 minuter som straff för att han sagt något olämpligt. Och dessutom finns det en oro över att förskolan inte dokumenterar eventuella skador som barnen får när de är där. Det är precis det här som Vibhakar och Nisha vill lyfta fram som stöd för att deras son faktiskt kan ha skadat sig på skolan. Men när socialtjänsten är klar med sin utredning finns inget av det här med överhuvudtaget. Trots att de alltså både berättat muntligt om det och vill att lämna in skriftlig dokumentation. Föräldrarnas ombud, Ignacio Vita, igen. Det som finns, det är ju uh, att uh, utredningarna, gör de skriver så här, utredningarna gör bedömningar att det inte finns skäl att ifrågasätta förskolans professionalitet i denna fråga. Och det är ju... Det menar jag är ett, är ett påstående som är väldigt anmärkningsvärt. Utredarnas slutsats är att det finns en påtaglig risk att Mumbles fysiska och psykiska hälsa skadas om han återvänder hem. De rekommenderar att han ska fortsätta vara omhändertagen. Till föräldrarna säger utredarna i klartext att det är såvitt de kan se är föräldrarna som vållat skadorna. Vi under the, the, the, the assumption att har been... När doubt they suspect but they don't have any proof. they are trying to find out but they are not, find, they are not finding the truth. they only find the ways to make the family guilty the När familjen förstår att inget av det material som de tagit fram finns med i socialtjänstens utredning bestämmer de sig för att skicka in sin perm direkt till de ledamöter i nämnden som ska fatta beslut om man ska gå vidare med omhändertagandet av deras son Jaha, då är det dags för eh, sammanträde här då. Eh, Den 14 november 2011 sammanträder nämnden för att fatta sitt beslut. Mambel har nu varit ifrån sina föräldrar i snart en månad. Det var en, det var en indisk pojke, han var två, två, två och ett halvt år. Ja, jag, jag, jag minns ärendet väldigt bra, kan jag säga. Jag ringer upp de tre ledamöterna i nämnden som fick Mambels fall på sitt bord. Först här, Thomas Nimerus Silversvärd. Alltså vad som, vad som gör att jag kommer ihåg det här- det är ju det att det, det blev en väldigt uppbackning runt omkring mig. Till det här mötet har familjen rätt att komma in- och muntligen ge sin syn på saken, vilket de också gjorde. Som stöd hade de med sig över 20 vänner- som väntade i korridoren utanför- Thomas Nimerus Silvesvärd ansåg att Mambels behov av skydd var så pass stort att han inte kunde skickas hem igen. När jag hade läst den här utredningen så, så tyckte jag att faktiskt de här eh, socialarbetarna hade gjort en bra bedömning. Förvaltningen resonerar ju runt skador på barnet och eh, beskriver barnets dagliga Miljödagliga rutin och där finns det ju många olika personer som barnet möter under dagen som kan vara alternativa förklaringar. Per-Arne Hellqvist tyckte inte socialtjänstens utredning gav tillräckligt med information för att motivera att omhändertagandet förlängdes. Och efter att ha tagit del av det material som föräldrarna lämnat in och presenterat muntligen ansåg han att Mumble kunde skickas hem igen. Så fanns det ju en hel del indikationer i förvaltningsmaterial som gjorde att jag hade frågetecken. Och eh, frågetecknen handlade ju bland annat om till exempel skolan eller därifrån anmälaren hade kommit, om vi säger så. Och det eh, kompletterade eh, föräldrarnas material en hel del. Men hade beslutet från din sida kunnat bli annorlunda om den här informationen, materiella och eh, muntliga, inte hade kommit in? Ja, vi har diskuterat alla, allt material. Det har vi gjort innan vi tog uh, Sist här, Karin Dagsberg. Hon tyckte inte heller att socialtjänstens utredning var tillräcklig för att förlänga omhändertagandet. Vi gick på den linjen att nej, vi kan inte döma på de här uh, underlaget som vi har. De inte nu. Det blev 2-1 när nämnden efter en lång diskussion satte ner foten. De skickade hem Mumble med lika omedelbar verkan som han blivit om händertagen en månad tidigare. Samtidigt säger Mumbles pappa, vi Tänk på alla de som inte haft de här resurserna, de vännerna som vi hade. De hade aldrig kunnat vinna mot socialtjänsten. If I think about anybody else in this situation, trust me, he can never get his his kid back. För honom och hans familj vändes hela tillvaron upp och ner i och med det här. De hade tänkt stanna i Sverige, säger han. Nu blir det inte så. Hans fru Nisha reste hem till Indien med deras son kort efter att han kom hem. Några av Vibhacks indiska kollegor blev till och med så rädda av det som hänt att de också skickade hem sina fruar och barn. Vibhakkar själv ska följa efter så snart hans kontrakt med Firman i Sverige är färdigt. Han är för rädd för att stanna. Trust me, I, I now I if I going to stay in Sweden, I will always be in fear. Jag lämnar Vibhakkars lägenhet i Hallunda och sätter mig på buss 172 för att åka till socialtjänstens kontor i Flemmingsberg. Det ligger mitt emot Huddinge sjukhus. På fjärde våningen träffar jag chefen för barnsektionen, Kristina Bergström, och Jane Gustavsson, gruppledare för barnenheten och för utredningen om Just Mambel. Hej. Hej. Hej, Mikael. Jane Gustafsson Hej. Jane Gustavsson står fast vid att deras förslag att fortsätta om händertagandet var riktigt. Och hon kan inte svara på varför de inte tog emot den information som föräldrarna ville lämna in. Vi ska ta emot material som, som föräldrar lämnar till oss. Jag vet bara att sen fick politikerna det enskilt. Att de blev tillsändare av föräldrarna, det vet jag. Men jag kan inte svara på, eftersom inte jag visste att de har blivit nekade, att de inte har gett det så kan jag inte svara på att varför inte vi har skickat. det, förstår du vad jag menar? Så. Mm. Nu har ni inte tagit Nej. emot det men även om mm. ni hade det, har ni, varför har ni så för då måste ni väl ändå rapportera alla sidor av myntet i nämnden så de har ett, ett underlag att utgå ifrån? Ja men de hade ju redan fått det innan sammanträdet. Men är det upp till föräldrarna att själva Nej, men, inkomma med material till nämnden? Jag har den här frågan flera gånger. Vad jag säger till dig är att jag kan inte svara på. Det. Vi är skyldiga att ta emot material som föräldrarna inkommer. Om det inte har skett i det här fallet, då har det skett ett misstag. Så är det. Och, annars, och hade vi fått in det, så hade det stått att man tagit del av de och de handlingarna i utredningen. Chefen för barnsektionen, Kristina Bergström, fyller i. Här har det gått fel om det är på det sättet du beskriver det så har du gått fel, ja tur. men det har, vi, det har vi ju båda då kan man väl säga att det var tur då att nämnden fick material på bordet, men det är av föräldrarna förstås eh, i det här, om det har gått till på det här sättet absolut, jag är bestämd över att man ska ta emot handlingar från det som våra besökare här kommer med För det, men det ska väl inte krävas tur då? absolut inte det ska vara en självklarhet det är socialstyrelsen som har hand om tillsynen över socialtjänsterna i landets kommuner. Du kommer att se det att du har, har granskat ärenden. Då kan du se att de sakerna som du efterfrågar, till exempel när det gäller LVU Mikael Törn är inspektör på socialstyrelsen och arbetar med nationell tillsyn över våld i nära relationer. Han har många mångårig erfarenhet av att granska socialtjänstens handläggning av fall som rör just barn och unga. Det har varit i en del. Kommuner som vi har granskat så verkar det som att man i några ärenden har bestämt sig för till exempel en insats och så driver man den linjen trots att det kommer in uppgifter som tyder på någonting annat. Att man har vidtagit åtgärder utan att höra uppgifter som har inkommit från till exempel en förälder eller en part att man inte har varit allsidig i utredningen överhuvudtaget. Hittills har Socialstyrelsen inte gjort någon nationell undersökning av hur ofta den här typen av brister i socialtjänstens utredningar förekommer. Men att de förekommer på fler ställen än i Huddinge, det visar flera av de enskilda kommuntillsyner som gjorts, säger Mikael Törn. Och då kan vi se att det förekommer i de kommuner som har granskats då ganska omfattande brister i många kommuner. Och det är ju allvarligt. Och det innebär ju risker både för att barn som i behov av skydd kanske inte får det- och att man gör insatser som är alldeles för ingripande i ärenden där man inte borde ha gjort det. I Mambels fall var det blåmärkena på hans kropp som gjorde att socialen gick in med ett omedelbart omhändertagande. Det fanns inget annat som pekade på att han misshandlats eller misskötts i hemmet. Socialförvaltningen i Huddinge erkänner att det har begåtts fel i utredningen- men är det tillräckligt med en orosanmälan om blåmärken för att föräldrar ska bli av med sina barn? I ett utlåtande från justitieombudsmannen 2010 fick just Huddinge kommun kritik för att ett omedelbart omhändertagande gått för fort. Även då efter en anmälan från en förskola. I det fallet borde man ha påbörjat en utredning med föräldrarnas samtycke, skriver Gio. Istället för att gå in med den mest ingripande insatsen direkt allvarligt om utredningarna i sig kan bli skadliga eller förvärrande. Per-Arne Hellqvist i Huddinge kommun socialnämnd som var med och fattade beslutet som gjorde att Mambel fick återvända hem. På vilket sätt skulle du vilja att eh, metoderna förbättrades? Det är framförallt att utredningstiderna blir kortare eh, och att man har metoder där man har absolut tillfredsställande säkerhet för barnet för det är det allra viktigaste men ändå kan behålla en så normal kontakt som möjligt mellan barnet och dess normala vårdnadshavare. Mikael Törn på Socialstyrelsen säger också att det går att utreda sådana här fall på olika sätt. Att barnen ibland faktiskt kan vara kvar hos sina föräldrar. Det är många anmälningar där man mycket väl kan göra en förhandsbedömning på inkomna uppgifter, inleda utredning och samtala med föräldrar och andra parter och mycket väl hitta bra insatser utifrån det perspektivet. För vi och nisha löste sig allt i slutändan precis som de ville. De fick tillbaka sin son. Men hur väl fick sina blåmärken vet vi fortfarande inte. The justice is not done. How, I mean, what basis are you are saying this when we are providing so many reports? And I don't know what has happened from 8:30. Vibhackar menar att det inte finns någonting som pekar på- att han eller hans fru har slagit sin son. Att alla rapporter de skickat in visar uppenbara brister i förskolan- och att det är där man inte vet vad som hänt under dagen innan de händertagandet Föräldrarnas ombud, Ignacio Vita, drar den tanken till sin spets. Och, och det ligger ju enligt min uppfattning inte så långt ifrån- att misstänka att, att skolan inser att det här kan ju leda till att den, den stängs ner om det här kommer fram att det här har hänt på, eh, i vår skola. Kaliber har varit i kontakt med förskolan men de hänvisade sin tystnadsplikt och vill inte ge några kommentarer. Men Jane Gustafsson på Socialtjänstens barnenhet i Huddinge tycker inte det verkar sannolikt att skadorna uppstått på förskolan. Då skulle alla på något sätt ha ingått någon slags så att det här händer men det här berättar vi inte från världen kontra att det är föräldrar som av olika anledningar kan använda mm. våld för gränsfostring eller vad det är som är bevekelsegrund eller frustration och annat. Vem är det som har mest att förlora? Jag tänker att det är ju färre som har insyn i en familj än på en farskola. Så att Risken är ju ändå större att det här händer. Det är ju, vi, får ju många, vi har ju många orosanmälningar kring att barn blir slagna hemma. Det är ju vanligt förekommande här att barn berättar.